Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av On The Mat BJJ-podcast I det här avsnittet kommer ni få höra Paulus prata om sina erfarenheter Ni kommer även få höra lite intressanta saker angående EM som precis har varit Och precis som vanligt så har On The Mat BJJ-podcast två stycken samarbetspartners Det ena är Antiviba Som till alla håller är ett medel som gör att du kan rulla säkert på mattorna på klubben Utan att åka på massa otrevligheter ett långtidsverkande decifixeringsmedel. Kolla upp det. Vi presenteras även i samband med 3%. Ett märke som har t-shirt, patches och även gi. All information om antiviba och 3% finns på On The Mat BG's podcast Facebook-sida. Så gå gärna in och kolla på den. Okej okay guys, är vi redo? Ett, två, tre. Då hälsar vi välkommen vår nästa gäst, Paul Sandsten. Tackar, tackar. Blant välkommen. Tack så mycket, jag är glad att få vara med i podcasten här. Trevligt, hur är läget? Det funkar, jag ska inte klaga. Det Nej. har varit en underbar träningsvecka med vår gästinstruktör Ed Hamos här då, som kommer stanna till den 3 mars. Trevligt. Så det har varit under, det har ja. varit riktigt under. Trevligt. Eh, jag tänkte att du kort kunde få börja berätta det om dig själv så att de som lyssnar på det här kan få en bild av vem du är och vad du håller på med för något. Ja, vi kan kanske börja med kanske hur jag började med det. Jag tror det är många som undrar. Ja. Eh, faktiskt hur jag egentligen började med det. Och det är lite komiskt för att det var faktiskt år 2000 när jag började. Okej. Okay. Men det är inte det att jag har tränat i 12 år, det är det absolut inte. Utan det är det att jag och Polar vi satt och kollat på de här UFC:erna. Mm. som hade då kommit till Sverige på den tiden och då var det USC 1, 2, 3 och 4 till och med tror jag det var och så kollade vi också på någon annan Extreme Fighting om inte jag är helt fel att han någonting liknande var det det var någon Gracie i den, det är det enda jag kommer ihåg oh. och då visade det sig liksom att den här Gracie-familjen, var så mycket kött om dem och de tog ner folk på marken och de gjorde någonting magiskt på marken vilket jag inte förstod alls vad det var för mig var det Jean-Claude Van Damme som gällde och inte någon, <laughs> <laughs> inte någon Gracie som tog ner folk på marken och bara höll fast dem. Och sen är plötsligt klappade dem och gav upp. Uh -huh. Jag förstod inte vad det där handlade om. Nice. En dag såg jag en annons faktiskt i uh, Fighter Mag att Gracie Nutsen hade kommit till Göteborg. Då. då var det tränaren som hette Roland Kronestad, en underbar människa. Mm. Och mitt, ja, min enda ärende med att ens gå dit var för att bevisa att det där funkar inte. Så när jag gick dit så ja, jag sa till Roland då helt enkelt att ja nej jag tror inte riktigt på det här men jag ska ändå testa det och bla bla bla hela det där köret då. Jag var en kaxig 17-åring på den tiden. <laughs> och, <laughs> han tog ju allting med ett bara. Det är därför han är så underbar. Ja. Så han sa visst, absolut kör på och visade mig lite olika tekniker. Och sen när det väl var dags för sparring då så sa han bara så här, du får precis allting du vill mot mig. Och som 17-åring så tänker man Nej, nej, nej. Jag är kung. Du vill inte jag ska göra allt vad jag kan. Jag kan nästan göra splitkicks i luften och sådana saker. <laughs> Har du någon slags bakgrund inom någon kampsport tidigare då, eller? Ja, lite smått, bara fram och tillbaka. i ah, okay. Olika kampsporter. Ah. Karate, kung fu och lite... Ja, ah, bara tjolaba hola grejer Det var lite mer Hollywood-kampsport på mig, skulle jag nog kunna säga. Okej. Okay. Men eh, då var det liksom bara, okej, okay, då klappar vi och kör. Men givetvis vill inte jag göra någonting. För att jag trodde jag var så ödmjuk då, va? Mm. Men... Eh, det tog jag kanske 3-4 sekunder innan han låste ut mig på något magiskt som inte jag förstod vad det var. Så jag tänkte, ja, ah, okej, okay. vad var det här för någonting? Så tänkte jag så, nu gör jag allting. Nu bryr jag mig inte, nu kommer jag att göra allting. Så försökte jag, jag kommer inte ihåg vad det var, men jag försökte anfalla honom huvudlås. Det klassiska nybörjare gör, och så tänkte jag ah, då skulle jag ta ner honom där och så kanske slå han i pannan eller någonting det gick inte så bra faktiskt okay. jag blev utklappad efter tre sekunder igen och då förstod jag faktiskt att vänta nu, det här är ju någonting som funkar vad är det här för knäpp dig? så jag blev helt såld efter första passet, helt mm. såld mm. jag blev så dominerad så att allt mitt ego bara försvann, mer eller mindre så jag förstod att nej ett, vad, nästa pass är jag där, och du gjorde jag det. Och så tränade jag i tre månader på sträckorna alltså. alla dagar, var enda träningspass som gick var jag där men sen så hände lite grejer i mitt liv. Så jag var tvungen att sluta tyvärr. Så jag var borta i sen fyra och ett halvt år från byn. Fast jag hade hela tiden det suget. Att nej, jag måste tillbaka till byn. Jag måste tillbaka till byn. Mm. Jag hade väldigt, väldigt, ja, väldigt personlig och familjärn. som hade hänt. Okay. Och, men sen är jag välkommen tillbaka. Så ja, jag har kört ända sedan dess. Så det var 2004. Med lite smått uppehåll då och då. Men, nej men. Ja. jag var så ända sedan år 2000. Ja. Och nu är det brunbälte. Nu är jag brunbält, ja. ja. Det stämmer. Det stämmer. Hur, hur snabbt är det för dig att avancera mellan bälten när du är upp till brunt? Uh, oj. Ja, du. Det var en bra fråga där. Jag har inte ens tänkt på riktigt. Om vi, om vi räknar baklänges då, hur länge har du haft brunt? Uh, sen i november tror jag. Förra året. Ja. Uh. Det ska nog stämma. November förra året. Då fick jag mitt bruna faktiskt. Så det är ju lite över ett år. Mm. Och det blå hade du i? Uh, det är mycket möjligt att hade det hade vi i två, tre år kanske. Skulle jag nog visa på. Två, tre år. Ja. Då, då har man på ganska bra någon ja. Ja, det har jag gjort. Det var ju så här att eh, det är bara de senaste två åren faktiskt som jag har satsat på att riktigt, riktigt mycket då. När jag menar satsa då menar jag att man kör två till tre pass per dag. Mm. Eh, och det är sedan två år tillbaka och då startar jag även den här klubben som jag har just det. Så Då har jag sett på faktiskt. Men före det så hade jag ett vanligt, vanligt arbete. Arbetade 40-50 timmar per vecka. Och jag märkte att det där funkar för mig. För att det slutade med att jag var tvungen att vara borta från träningen i ett år och tre månader till och med. Okay. Så sen tog jag beslutet att nej, det här funkar inte. Jag måste, jag måste på något sätt antingen få deltidsjobb, timmanställning. Eller bli helt och hållet arbetslös till och med. Bara för att kunna få träna. För att det enda målet jag hade när jag väl tillbaka till Bien 2004, det var att bli bäst i det. Mm. För att jag hade haft det suget i nästan fyra och ett halvt års tid att jag måste tillbaka till mattan. Och jag är så, när jag väl sätter mig in på någonting så måste jag bli bäst med eller mindre på det faktiskt. Mm. Så det är det. Ja. Men du säger här då att du, du har din egen klubba nu, The Grapping Academy. Ja jajamän. Och den är ju hur gammal du då? Nu är den två år, vi hette ju inte Grappling Academy från början, nu vi inte? Nej, okay. utan vi hette faktiskt Gracie Baha Göteborg. Okay. Och Grappling Academy kommer från att vi, Gracie Baha Göteborg och Gracie Baha Majona, som hette Chutefsi också. Vi gick ihop till en förening och till en klubb då som heter Grappling Academy. Okay. Så det är där historien är, så hade Grappling Academy, själva namnet och allting är från förra året bara, så 2011 är det. Ah, ja ja, okej. Okay. 2012 blir flott, flott Ja, tiden går snabbt. Ja, tiden går snabbt, <laughs> ja. Men hur, men hur är det att öppna en klubb då? För det kan ju inte bli helt jävla enkelt. Att öppna en klubb, nej. Det eh, kan jag inte påstå att det är enkelt framförallt inte om man har mål att bli bäst. Eh, det skulle jag inte säga att det är enkelt utan det är hårt arbete, otroligt hårt arbete. Det är ett engagemang liksom från min sida som tränare och det är, vad man säga? Man är, man är inte bara en mentor, när det gäller hela tekniker. Och utsyn, nu, nu har jag hand om ungdomar, liksom 16-åringar uppåt, där man även blir en typ av mentor i deras liv också liksom en förebild att, okej okay, så här ska vi ta hand om den här konflikten eller så här ska vi ta hand om det här problemet så att man har blivit lite av deras bror också samtidigt mm. hur, hur, hur funkar balansen mellan liksom att driva en klubb och som du själv säger då, aktivt satsa på att bli bäst, hur funkar den kombinationen? Det funkar mycket bättre än vad jag trodde faktiskt. Eh, man tänker ju ofta så att kanske det går för mycket energi för att driva klubben och sånt. Men eh, det skulle jag säga att det är lite tvärtom. För att jag har märkt en sak. Att lära ut, det är ju någonting väldigt, väldigt mänskligt. Det är ju någonting som driver väldigt många människor att göra. Man lär ut till sina barn, man lär ut till sina syskon, man lär ut saker till sina vänner. Och samtidigt när man gör det så lär man sig själv någonting. Mm. Det är nästan som att man får en stor belöning när man ger. Mm. Och ger man till någon. Utan att liksom, ja, ha en baktanke med det. Att ja, den här personen måste ge mig någonting tillbaka. Så är det någonting som händer. Det är någon belöning vi får. Det är nästan som att det finns något program i vår hjärna. Som kopplar ihop någonting väldigt, väldigt snabbt. där. Mm. Så jag ska säga att det är jättebra. faktiskt. Ja kul. Eh, Om man kollar. Liksom, du nämnde det här. Det var tidigt 2000 gånger när du började träna. Om man liksom kikade igen på den justen som du körde där då. Och jämför med den som ni lär ut idag då. Så jag kan tänka mig att det är en del som skiljer åt. Men vad skulle du, hur skulle du beskriva vad den stora skillnaden mellan nu och då? Oj. Ja, vi kan ju vi kan dra väldigt, väldigt stora linjer där emellan. Genom att säga att den är ljutsen som var då. var väldigt mycket mer statiskare. Det handlade mer om att hålla fast en person. Och... Uh, Pressa på den personen tills man fick något låst mer eller mindre. Okay. Och sen också att det var lite mer självförsvarsinriktad Det var lite mer tekniker som liksom man kanske kunde applicera i MMA-situationer och kanske också mer i självförsvarssituationer än vad det är idag. Idag är den mycket, mycket mer sportutvecklad och det finns helt nya typer av gader som, äh, som absolut inte kanske skulle vara i självförsvarssyften eller MMA-syften. Mm. Jag skulle nog säga att där är den stora linjen mm. mellan dagens UT som jag tränar. Mm. Och eh, goldargräns. Mm. Om, om man kollar liksom... Eh, vi pratar om olika gardar och så vidare. Att jag, jag kan tänka mig att du tänker lite grann på delhi och så vidare. Eller vad tänker du på där? Ja, inte bara det då. Utan det är just då framfarten av de olika spidergardarna. Det finns ju otroligt mycket olika varianter på dem också nu för tiden. Man kan ju till exempel se om på Hall han spiderguard är ju totalt annorlunda än den spiderguarden som var för tio år sedan. Mm. Ehm, samma sak, nu för tiden finns den här reverse de laiva, mm. Eller då uh, halv som de kallar den i Brasilien. Mm. Och uh, den var ju inte alls på den nivån för tio år sedan som den var idag. Det är mycket möjligt att det bara fanns en teknik då vet jag. Mm. Det var typ av en bakrullning, det är det enda jag kommer ihåg. Vad tror du är som driver jitsen åt det här hållet då? Och inte tillbaka åt det andra hållet? Det är regelsystemet i sporten helt enkelt. Det är det som driver sporten framåt. Utan hade reglerna sett annorlunda ut så hade vi nog sett helt andra tekniker. Eh, varför gaden har utvecklats så pass mycket det är ju bara för att du kan sätta dig på rumpan och, ja, och tävla därifrån helt enkelt. Hade reglerna sett annorlunda ut så hade vi inte sett en så utvecklad gad så som den är Definitivt inte. Mm. Hur ser du själv på det? Tycker du att det är bra att det går som det går? Eller tycker du att Nej, jag skulle hellre vilja ha någonting annat? Nej, ja. personligen tycker jag det är hur roligt som helst. Det är ju en sport mm. och jag har absolut inga tankar om att den sporten jag tränar ska funka liksom på gatan eller att den ska funka med masyften. Jag kör ju ute och jag kör den sporten och säger reglerna att jag får göra ja, detta eller detta och kanske inte det. Så kommer jag att köra efter regler helt enkelt. Mm. Hur, hur tror du att det, att det kommer gå från idag och sen 5-10 liksom år framåt? Vad tror du utvecklingen kommer föra med sig? Ja, det är väldigt, väldigt svårt faktiskt att säga det, men jag kan ju gå tillbaka i tiden. Då kanske man kan förstå lite grann hur det kan gå till. Mm. Om vi går tillbaka till 2003-2004, den absolut största som kom igång där, eller snarare den personen som kom fram vid den tiden, det var ju Marcelo Garcia. Då skulle ju alla träna ha att Fly, kom jag kommer ihåg, och x card det var ju liksom den nya grejen. Men om man tittar idag, så är det inte alls många som kör x card eller Butterfly, förutom Marcelo Garcia själv nästan. Jag tror att det är lite samma sak som händer idag. Just nu är det De som är på framfart. Alla ska köra Della Alla ska köra Berimboros. Alla ska köra Leg Drags. Men jag tror att den kommer försvinna lika snabbt som intresset för och Butterfly var på den tiden. Det kommer alltid komma någonting nytt. Och den... Eh eller snarare det som driver framfarten till vilka tekniker eller vilka garder det som gäller för tillfället skulle jag nog säga att det beror väldigt, väldigt mycket på de som blir världsmästare eller det är de som ligger i toppnivån hela tiden, vad är det de gör på tävlingen? Och sen blir en slags efteråtning på det då eller? Ja, absolut, för att det ligger i mänskliga naturen där återigen, liksom för att lära oss någonting så måste vi helt enkelt kopiera till att börja med mm. och sen så kan vi givetvis kombinera och transformera med du det, det. Vi är ju egentligen på hela bunten. <laughs> jag har okay. det ut någonting från det sen helt enkelt. Ja, ja, ja. Men om, om man kollar på ditt sätt att tävla och träna, hur, hur skulle du själv beskriva det? ja Detta är en ganska lustig grej faktiskt. Vi kan ta med det hur jag tävlar då först. Mm. Jag tror att de flesta känner igen mig från tävlingen att jag sätter mig på röven ganska snabbt. Att jag drar Delaive eller drar någon typ av uppengalp. Och det gör jag bara för att jag, jag vill inte slösa energi stående. Det är inte det att jag inte kan stående. Det är det att jag tycker att just för tillfället, om jag ändå ska fightas på marken. Och om reglerna säger att jag kan sätta mig på marken. Då sätter jag mig ner. Mm. Det är liksom det jag skulle säga. Eh, på träningen så är jag, då kör jag allting. Eh, faktiskt är det mer topp som jag kör faktiskt på min egen matta. Konstigt nog. Men det är det kanske bara för att jag har en väldigt, väldigt utvecklat guard. Jag kan svepa ganska snabbt om jag väl kommer på botten eller dra ner. Så det har blivit en ganska naturlig utveckling att jag väljer att stanna topp just mm. nu för tillfället. I alla fall på min egen här klubb. Mm. Så jag har det. Men jag kan inte riktigt säga liksom vad det är som är min stil riktigt. Utav att ge mina motståndare för mycket tips. <laughs> <laughs> ja, vi, vi, vi, ska, vi ska inte tvinga till att avslöja några hemliga <laughs> trixar. Nej, det funkar inte riktigt att viska i den här podcasten. Det är alltid, så. Nej. Vi kanske kan ta det privat. Men det, det är bara du och jag som hör det här. Jo. Ja, just nu är det det. Ja. Eh, om man kollar liksom på din tid som, liksom, som tävlande. Vad, vad känner du själv? i liksom Det du är mest nu med av det du har gjort i tävlingsväg. Eh, jag skulle nog säga att alla mina, alla mina tävlingar är likgiltliga egentligen vinst som förlust så skulle jag nog säga att de är likgiltiga att jag lär mig alltid någonting av både vinna och förlora vissa säger att man, man lär sig mer av att förlora men det har inte jag gjort jag är ganska självkritisk av mig också eftersom jag vill bli mycket större än vad jag är så att eh, jag är väldigt kritisk till och med till bra saker jag gör, eller som andra kan se som bra saker, jag kan istället bara nej men jag justerar mig inte riktigt bra där, jag gjorde inte den detaljen Etc, etc. Så jag ska inte säga att jag är mest nöjd över någonting. Absolut inte. Men eh, om jag får istället säga så här. Någonting som gjorde mig sjukt nöjd som människa. Det var faktiskt att se mina elever vinna. Det är en konstig upplevelse. Det går inte riktigt förklarande. Jag kan inte, nej, det går inte. Jag kan inte förklara med ord, förlåt. <laughs> det, är det går inte riktigt. Men ja. det är underbart. Och... Man pirrar ju hela kroppen när de ska gå upp och tävla. Alltså det känns ju mycket mer än en elev går upp och tävlar än vad jag någonsin gör. Och uh, det liksom, man lider med dem om de skulle förlora och man gläds med dem. Så att uh, ja, det är nog det jag skulle säga är det mest underbaraste att se faktiskt när de vinner och sånt. Mm. Ni, ni satsar ju rätt så uh, hårt, kanske väl fel ord, men ni satsar rätt så mycket i alla fall jag kan tycka om man kollar på ett schema. Ja, ja det stämmer ju. Ja. Eh, ni, ni har ju både elitpass och motionspass, hur, hur skulle du förklara liksom, eh, vägen till att bli duktig? med det som krävs? Eh, tränar mycket bara, det är väldigt mycket kvantitiv eh, träning helt enkelt. Många säger ju att det, det måste vara kvalitativ, eller så här, kvalitetsträning hela tiden, men eh, det, det stämmer inte helt och hållet, utan det är ju faktiskt, ju mer du tränar desto bättre blir det också. Jag skulle nästan till och med säga att någon kan träna tre pass per dag, ett armlås men kanske fattas en detalj. Medan en person kanske kommer tre gånger i veckan. Och han har alla detaljerna. Och jag skulle nog kunna nästan sätta mina pengar på den personen som tränar tre pass ändå. Och att han kommer bli snabbare, han kommer bli atletiskare. Han kommer få en bättre timing till slut. Och ändå sätta den. Även om det kanske inte ser, ser det vackrast ut. Mm. Så det är det jag skulle säga. är att eh, träna, hårt, träna mycket. Träna mycket. Det finns inga större hemligheter faktiskt. Utan det är bara träna, träna, träna. Men sen så vill jag inte säga att eh, ju mer du tränar och om du inte har någon kvalitet att det skulle vara bra. Utan du vill ju ha båda två. Mm. Du vill ha väldigt bra kvalitet men du vill också samtidigt träna otroligt mycket. Och det, det är den enda vägen egentligen. Det finns inga sådana här superhemliga ninja tekniker som... <laughs> ingen vet om, för att gör du det på en tävling så finns det alltid en kamera som klockar upp tills det slutar mm. det, det har varit rätt mycket snack om det här med 3% på, på olika kanaler överallt, i sociala medier och alltihop sånt där. Mm. Eh, vi har ju 3% på podcasten, så ser att ni har ju 3% som partners på en hemsida också. Ju. Jajamän, jajamän. Vad, vad innebär det här 3 konceptet för dig? För mig så innebär det precis det som jag gör, det är att jag satsar allt vad jag kan på utsyn faktiskt. Jag försöker att göra mig själv en karriär i det, och det är bara för att det är min dröm. Att jag mm. följer liksom min egna dröm och det är det som gör mig lycklig helt enkelt. Så för mig står 3% för personer som har en dröm men vågar att följa den. Det vill säga ge upp resten av sitt liv för att följa den drömmen. Om det är att bli en konstnär, bli konstnär. Om det är att bli en artist, bli det. fullt det. Bara, bara gör jujutsu hela dagarna. Vill du bli liksom en politiker? Fine. Bli det. Träna på det. Det handlar om att följa sin dröm. Och inte vara rädd och misslyckas också. Utan verkligen bara gå in för det. 100 procent. För det är lite så här att. Då alla drömmer. Men alla vågar inte göra det. Alla vågar inte följa sin dröm. Förlåt. Och de som inte följer det skulle jag säga. Att det är 97 procentarna. För att jag tror att om alla skulle följa sin dröm. Så skulle de bli lyckliga. Det, var, det, det är min åsikt. För det är vad som jag känner nu. Jag känner att jag ångrar inte en sekund för det jag gör nu. Liksom att jag, jag kör utsupp på heltid. Så mm. det är 3 procent för mig. Om man skulle tipsa någon som är på det här som liksom tänker att ah, det här var varit jävligt coolt att kunna göra det här, antingen om gits eller om något annat. Vad liksom, kan man. Ge förtids till sån människa som, som är på väg att gå över trösklen men tvekar precis på trösklen? Ska jag? Ska jag inte? Jag tvekar inte. Gå. Jag kan inte säga så mycket mer det. det. är bara Nej. tvekar inte det går. Bara för att, man kan ju säga så här att om vi tar eh, ju eller att man ska bli en konstnär eller att man kanske vill göra tv-spel jag vet inte. Eh, om man vågar satsa allting på det så kommer man per automatik bli väldigt bra på det. Eftersom man lägger så mycket energi och så mycket tid på det. Och tack vare för att du gör det så kommer folk sen som har samma intresse som dig. Fast de kanske inte har gått över tröskeln. De kommer söka din vägledning och din hjälp och din kunskap helt enkelt. Och på det sättet kommer man alltid kunna överleva. För det finns alltid folk som vill ha dina tjänster sen. Mm. Så det är många som har rädslan om att nej men jag kan, jag kan inte göra detta för att jag måste överleva och jag kommer inte få några pengar kanske för att vi lever ju ändå i ett sånt samhälle där pengar krävs för hyra mat och etc. Ja, ja, ja. Men jag skulle säga att nej, är det så att man vågar ge allting så kommer man faktiskt få belöning även i pengar. Mm. Folk kommer söka upp dina tjänster till slut. Men man kommer märka det att när man väljer upp allting, all den här tryggheten som man själv har byggt upp som jag skulle vilja säga, vad jag tycker personen är, lite av en självillusion. Eh, när man bryter ner den, då märker man verkligen, oj, nu följer jag faktiskt min livsväg. Och det är bli lycklig istället. Mm. Och det, det är liksom, återigen, lite det vad jag tycker 3% står för också. Mm. Ja, du du satsar rätt mycket och eh, du var ju SM här för ett tag sedan. Liksom. Hur, hur mycket satsar du nu liksom, och vad satsar du mot nu då liksom? men är nästa nu, mål? Ja, mitt nästa mål är VM. Okej. Okay. Alltså jag har ju andra tävlingar på vägen också. Men nästa mål, ett av huvudmålen i år i alla fall, är VM då, som går i slutet i maj eller om det är början av juni där. Mm. Men uh, that's it pretty much egentligen. Och alla andra tävlingar som kommer i vägen ser jag bara som delmål. Okej. Okay. Det är Pan och det är Nordic Open också då. Och så ska vi se vad som kommer emellan där också. I april kanske kommer någon tävling med. Mm. Hur mycket kommer du liksom lägga ner på din träning för att hamna här? Vad är det som krävs för att liksom nå ett sånt där stort mål som du har? Uh, ja, det är otroligt mycket träning som jag måste lägga ner. Uh, det kommer ju vara från två till tre pass. Kommer det bara? Per dag då, det vill säga. Och sen kommer det bara en uh, ungefär två till tre gympass varje vecka med också. Så jag kör ju också periodisering just nu. Okej. Okay. Och periodisering innebär för mig då att under fyra veckor, denna gång kan jag bara ju fyra veckor tyvärr istället för åtta så ska jag bygga upp mig i muskelmassa lite grann och öva lite teknik på olika basövningar i gymmet då. Mm. Och sen är det maxstyrka sen eller? Efter det så är det explosivitet och efter det så är det uthållighet då innan jag börjar med min fys inför VM okay. och då kommer ju lite tävlingar i vägen också uh. så jag kommer inte att toppa mig för någon av tävlingarna i vägen utan det är bara lite extra krydda helt enkelt mm. eh, om, om man säger liksom någon, någon som lyssnar på det här och kanske har kört några mindre eller större tävling inom Sverige och känner liksom att jag skulle vilja kanske ta kliv ut på EM eller, eller liknande tävling kanske, och sen kanske också större tävlingar. Ja. Vad, vad, vad, vad har du för råd till de människorna? Jag ska nog säga så här att gå inte in i en sån stor tävling och inte ha tränat er det bästa för tillfället. För en sådan. Eh, vad jag menar med det är att man vill inte åka på en sån tävling och sen åka hem och tänka att ah, jag gjorde inte min bästa. Eller jag förberedde mig inte det bästa. Utan man måste ge allt. Det är det för att det får inte komma ut någon ångest ifrån en tävling. För glöm inte att vi följer ju ändå liksom, ja, vad ska man säga, liksom lyckans väg samtidigt mm. som vi ändå ska tävla det. Mm. Så det är, det är liksom mitt tips att förbereda det korrekt. Man ska aldrig komma därifrån med en ångest att man inte har förberett sig korrekt eller att man gjorde dåligt ifrån sig på tävlingen. Nej. Hur, hur stor tror du skillnaden är mellan exempel svenska tävlingar och Europamästenskap och större tävlingar? Ja, det är lite svårt att säga. Liksom, det beror helt på bältesklassen, Men om vi säger de högre bältesklasserna är det otroligt stor skillnad. Okej. Okay. Det är det. Eh, bara för att Oftast är det så att toppen även toppen som blå faktiskt i och sig och toppen som lila toppen som brun och toppen som svarta de kör ju otroligt mycket, de kör ju ungefär en tre pass per dag, en då mm. och så lägger de in sen eh, fys eller lägger de in gym och etc då, några sådana pass per vecka så att eh, nivån är otroligt hög mm. så det gäller att man är väl förberedd som du sa då, då för att verkligen kunna hänga på då ju? Ja, ja. Exakt, exakt. Utan det viktigaste är ju liksom att man måste vara förberedd. Mm. Och sen så finns det ju olika saker också som man kan förbereda sig på. Om man inte har chansen att köra kanske tre BIPass per dag säger vi. Då kanske man kan gå upp extra tidigt på morgonen och gå till gymmet eller någonting liknande. Och kanske ersätta det med styrka eller någonting sånt. Vi får inte glömma det att eh, om vi tar svensk brottning som ett exempel. Så får vi inte glömma att svenskarna är ju de starkaste som finns. Och tittar man på deras schema, jämfört dem kanske med ryska brottare eller några andra, så ser man att de kör mindre brottning än de andra. Men de klarar sig uh -huh. ändå bra. Mm. Det är tack vare för att de har så otroligt mycket styrketräning med. Så, att, så att det går ju att ersätta. Det är för uh -huh. Men det är ingenting som är funktionellt i längden. Inte när man kommer till den absolut högsta nivån. Då går det inte för att då är de för tekniska. Plus att tack vare för att de är professionella så har de många sponsorer som backar upp dem så då har de tid att gymma också. Mm. det är ju det så då kraschar ju det systemet också om man ska försöka ersätta det med stycken. Mm, ja det är klart om man tänker liksom på sådana här det är saker som kan gå tufft emot en, och kanske man går åker iväg på en tävling och känner att man kanske inte har kunnat lägga lika mycket tid på att liksom kunna matcha de andras tid om man, liksom, om man kollar då liksom på de tävlingar du har gjort liksom under din karriär både på tävling och träning liksom vilka slags, finns det någon slags grundläggande misstag man ska söka undvika fast i för att liksom ändå kunna prestera bra ifrån sig både på tävling och träning. Ja, det är i sådana fall kanske de här mentala svackorna som man kan ha. Det är hela det då att man får ju aldrig trycka ner sig själv. Det är ju så att den mänskliga naturen återigen då, va, är, ju, är ju på ett sätt väldigt självnegativ eller självdestruktiv. Mm. Vi har ju alltid den här rösten som hela tiden ska skapa tvivel i oss. Eller att anklaga oss på saker. Bara är du har inte tränat tillräckligt mycket. Eller så kommer tvivlet igång och börja tala om att. Nej jag tror inte jag kommer klara mig så bra här nu. För att jag inte har tränat så mycket. Så att det gäller ju att tysta ner de här rösterna så mycket som möjligt då va. Mm. Det är ju det, så att jag skulle säga att den mentala styrkan. Är ju den absolut viktigaste. Som när jag gick in och tävla SM. Jag hade brutit en stortå. tå har hunnit för fem öre och eh, som alla vet är på min klubb liksom hela min gameplan blev helt förstörd med tanke på att jag skulle använda mitt högerben för De La okay. jag var tvungen att använda mitt vänsterben hela tiden då mm. nu säger jag att jag har en dålig vänstersida för att det har jag absolut inte utan det var bara mer att jag strategiskt ville gå på höger mm. men där var det verkligen mentalt att eh, bara trycka ner de här negativa tankarna eller rösterna då som man har inom sig själv då, va? Mm. Utan det är bara trycka ner dem och säga nej, vet du vad? jag är bäst, jag ska gå in jag ska vinna. Jag kan inte förlora. Så enkelt är det. Nu mm. går vi, nu kör vi. Så du, man, måste, man måste ha den här styrkan i sig själv också. För det tycker jag man kan känna igen. Liksom man väger upp på tävlar, man står där och det är snart och man, man ser på den här killen. Helt här så tycker man att alla nästan ser så jävla stora och starka ut. Ja, men det är man inte är ensam om. Det, det tänker nog allihopa. Ja, det blir lite, lite fascinerad att som liksom med det på det viset ja det är, ju, det är just lite det här fight och flight-grejen right? man vill ju inte slösa den energin som det krävs för att gå upp där Nej. Eh, så det är nog att alla känner det där liksom, att oh, han är stor eller oj, kolla på honom men det är ju just det här tvivlet som kommer in mm. det är ju den att eh, man ska börja självtvivla och eh, att man ska ge upp typ och liknande va? utan eh, tryck ner de där rösterna på en gång för att tänk dig så här vilken negativ röst någonsin i ditt liv har gjort dig någonting gott <laughs> ja <laughs> Aldrig någonsin, eller hur? Ja, tror inte det blir inget att lyssna på då. Det är ju faktiskt bara BS, det de säger, liksom, de här rösterna i sig själva. Så det, man låter ju nästan schizofren när man säger det, men jag tror att alla som tävlar förstår precis vad det är jag pratar om. Ja, just nu. Ja, jag tror det. Ja. Så det, det är bara att trycka ner det helt enkelt. Ja. Vil Vilken slags råd eller tip skulle ge någon som är precis ny i det här gamet, vitbälte eller blå, -blå bälte och liksom funderar på att ja, ta klif framåt? Eller Tänk, tänka smart i sin träning? Eh, som ska tävla och sånt. eller ah, nej, men både, både tävling och träning. Liksom. Smarta tips för att eh, om man är ny i sporten. Liksom. Eh, nummer ett, ha roligt. Mm. Det är det. Bara hitta, bara hitta ett sätt som att du har roligt också. Jag vet att väldigt många lägger för mycket press på sig själv för att bli duktig allt för snabbt. Eh, till exempel om man kan en teknik så vet jag själv att jag har elever ibland som kanske nästan vill tvinga in den tekniken och så blir de väldigt, väldigt besvikna på sig själva när de inte har fått in den istället för att förstå att ju är väldigt stort man kan faktiskt ge upp den tekniken och gå på en annan och mm. även om man inte kan den andra tekniken så kanske man helt enkelt får fristilla lite, i alla fall som vitbälte mm. hur, hur ska man gå tillväga då om man liksom är precis ny och man får ner på så här, ska jag börja träna där eller ska jag träna där, liksom hur, hur väljer man en bra skola? Ja, hur man väljer en bra skola till att börja med, det skulle jag nog säga att det är nog lite eh, för personlighet man själv har. För att man ska ju ändå säga att det är en väldigt, väldigt social struktur på alla klubbar. Jag skulle nog säga att nästan alla klubbar har gått in på har liksom en prägel på sig att ja, personerna som tränar det här är till 80% liksom, med de åsikterna eller den här personlighetsdragen. Liksom det finns klubbar här i Göteborg som kanske de är lite särregna på sitt sätt. Medan vi är särregna på vårt sätt. Va? Mm. Så att hitta en skola som passar en själv till att börja med. Mm. Efter det så skulle jag säga att man måste hitta en skola som passar ens egna mål framförallt. Mm. För att även om man är på en väldigt social klubb säger vi. Men om de här personerna inte har samma mål som en. vi säger att man vill bli bäst nu då. Mm. Men alla andra på klubben, de är bara där för skojs skull. De är mm. där för att de inte orkar köta med frugan för att hon är ja, lite galen för att man inte har gjort disken eller någonting. Så då får man nog skolan <laughs> skola kanske och hitta de här personerna som också vill tävla och bli bästa helt enkelt. Mm. Oavsett om det skulle krascha en sociala struktur för tillfället liksom. För att det kan man alltid bygga upp på nytt. Mm. Ni, ni, ni satt sig rätt hård på en skolan och har liksom elitpass och så vidare. Om någon i Göteborg lyssnar på det och tänker att jag vet inte fan om jag vågar gå dit liksom. De verkar så jävla tävlingssugna. Är, är det liksom bara för tävlingskillan ni vänder mot Eller hur ser det ut för din, din klubb? Nej, absolut inte. Jag skulle nog säga att just de passerna där det står elitpass på eh, de vänder sig dock mot personer som har tävlingsinriktning eller den här mentaliteten i alla fall att hela tiden vara tävlingsinriktade men att vara tävlingsinriktad det innebär inte att de ska kanske tävla i bi utan det är bara deras personlighetsdrag också det är väldigt, väldigt hårda pass och eh, givetvis så är det ju mest personer som kommer att tävla som är med i dem mm. men vi har ju många ja, vanliga jag skulle nästan vilja säga att de är motionärer också för att de inte tävlar men de har liksom det här suget i sig själva att bara nej jag ska köra hårt. Jag ska, Jag ska vinna. Jag är bäst. Och de är ju med och kör de här passen också. då Och det är, det är riktigt skojare. Ja, kul. Mm. Vi var hälsade på dig för ett tag sedan. Vi hade ett seminarium här ju. Ja, ja. Berätta lite kort om vem, vem som var där och vad som hände. Ja, det var ju ingen mindre än eh, André Galvau Och eh, vi hade ju egentligen planerat att få ett seminarium med honom lite tidigare där, men det var lite saker som kom i vägen. Mm. Eh, ja Från båda sidor helt enkelt då. För jag var ju och besökte André Galvao i somras där i tre veckor. Okay. Och rullade där uppe på att och stå med Galvao, Mendes och väldigt, väldigt många andra superstjärnor i jutsu mm. Och det var där liksom vi knöt en bra kontakt. Det var även där han eh, gjorde mig till liksom ett officiellt brunbälte under honom. Även om jag hade fått brunbälte tidigare då så var det inte officiellt brunbält. Vad jag menar med det, det är helt enkelt att som brunbälte eller som svartbälte så måste man få papper. Från IBF. Okej. Okay. Då vem det är som har graderat den. Och då ställde André Gabal upp på detta efter att han testade mig i två dagar faktiskt mot två av hans västingar på hans klubb. Också Brunbälten, Ola? Eh, nej, faktiskt en var en bält Han inte Michael Leera Jr. Just det. Mm. Ja, jag tror att väldigt många som håller på med utsikten det är. Ja. Och så var det faktiskt mot en annan Brunbält som heter Brian. Okay. Eh, väldigt två duktiga killar. Mm. så jag körde väldigt bra mot dem i två dagar så tog han mig in i kontoret och ja, var det klart helt enkelt <laughs> det fick jag bli Attos under honom trevligt det var, <laughs> Nej, det var, skojigt, det var Ja. men det var ju så att tack vare för detta då att jag fick representera Attos då, det var ju en väldigt stor ära mm. och då ville jag faktiskt på något sätt återgälla den här liksom, tjänsten och den här gästfriheten som man har haft så att då ville jag skapa ett seminarium honom här i, i Göteborg mm. Och sen har vi hållit kontakten ända sedan i somras. Hela tiden konstant via internet. Bara pratat vardagliga saker. Och liksom frågat hur träningen går fram och tillbaka. Och jag har liksom bundit varandra lite mer då. Så att jag kände att äh, det är nog dags att vi... Äh, vi går med André Galvau, mm. hela klubben. Då, mm. För att vi behöver en, liksom en, liksom en bra förebild som är Svartbälte. Och jag kan inte hitta någon bättre för tillfället faktiskt. Utan han är så ödmjuk den här personen. Och så duktig. Jag tror de flesta vet att han är otroligt duktig. Mm. Men det är just hans personlighet som var väldigt speciell. Som man verkligen fastnar vid. Att det här, det här är en schysst kille liksom. Det är en bra lirare. Mm. Vad innebär det här för klubben framåt då? Att ni ligger under allt nu ni med göra. då? Ja, det är ju det att just eh, eliten då, eller tävlingsgruppen mm. har ju chansen att åka upp där och träna. Mm. Det är ju framförallt där då att kunna träna med de bästa eftersom de tillhör eliten även här i Sverige. Eh, sen skulle jag ju säga då att vi har ett väldigt bra samarbete så vi kan få seminarier hela tiden. Mm. Som nu då så har vi ju ett svartbälte från Atos här. Det är inte så många som vet om det faktiskt. Men vi har ett svartbälte från Atos, eh, Eduardo Hamos. Och han stannar ju här ända till 3 mars. Och det är också liksom en tjänst vi har fått. Mm. Från Attos. Utan egentligen så skulle det bara vara ett vanligt seminarium. Men det slutar med att nej, nej, nej. Han stannade en månad extra där. Schysst. Mm. Det är lite sånt som händer då. Ja, ett trevligt bonus att få. <laughs> ja, det är väldigt bra. Ja. Framförallt honom som har... Han vann ju VM eh, 2009 som brunbälte. Mm. Och sen så vann han nu som master också då. Som svartbälte. Han vann... Eh, europeiska mästerskapen som alltså Svartbälten och han har vunnit eh, han delade faktiskt första platsen med Caporal eh, i World Pro också. Hur gammal är han? Han är 32 igen. han ja. är född 80. Mm. Eller han ska bli 32 kanske. Nu vågar inte jag, nu ska inte jag säga att han är gammal gumma. <här> <här> <här> Tur <här> att tror han inte kan svenska kanske. Han sitter typ bara 10 meter ifrån mig nu ändå. <här> ja ja ja. Han är kanske, rätt så dåligt. Vi hoppas på det. Ja. Ja, vi hoppas på det. Ja. Annars kommer han eh, dra en extra order armborg på mig. <laughs> ja. Men hur var det? Och vad, vad körde jag i USA de veckorna var där? Hur var det? Hårt. Eh, <laughs> det är nog det enda jag kan säga. Det är väldigt, väldigt hårt. Ja. Jag tog ju tillbaka den där filosofin lite grann när jag väl kom tillbaka hit i till Sverige. Att vi kör otroligt hårt, väldigt fysiskt. Både på sparring och som uppvärmning. Mm. Och våra uppvärmningar är inte liksom... Eh, jumping jacks och liknande i 50 minuter eller att vi gör knäböj i 50 minuter utan det är ingångsträningar drillar som vissa kallar det för mm. helt enkelt och vi kör dem väldigt väldigt fysiskt och väldigt hårt helt enkelt och det är precis det de gjorde i USA med mm. Men hur, hur håller man sig skarifri då om, om allting är så fysiskt? Ja det är ju lite det som är dilemmat där faktiskt att man gör inte riktigt det man får, man får nästan köra över sina skador och till slut arbeta runt om så mycket som man kan helt enkelt som nu, jag bricker ju till handen eller mm. handleden under veckans gång så jag har ju bara fått träna egentligen eh, drillade jag inte använder den så mycket helt enkelt mm. men det går det är, ja. liksom, det är också ett tips som jag har till allihopa att, har de en skada i sin fotled eller har de en skada i handleden har de en skadad axel eller vad som helst kom ändå till klubben och träna men tränar någonting runt omkring skadan. Okay. Det, mm. finns, det finns alltid övningar mm. Det finns det Med lite fantasi och uh, vad ska man säga kunskap Så mm. fixar man det problemet Men hur ska man hålla sig skadefri då För att det är ju rätt tufft det här liksom. Det sliter mycket på kroppen ju hur, ja. hur gör du för att hålla dig så skadefri som möjligt Ja det är, det är svårt Jag kan inte säga riktigt att jag håller mig skadefri Huvudtaget utan jag sliter ju på kroppen Konstant ja. Men det är ju det att man måste ju se till att ha viloperioder. Mm. Det är det som är det viktigaste jag kör inte stenhårt till exempel i sex månader på sträckan det går ju inte den här kör jag så kanske i 2-3 månader stenhårt mm. och eh, sen så måste jag ta ett par veckor eh, nästan helt av jag kanske bara kommer att sparras lite mjukt och kör väldigt väldigt mjukt och sen så måste jag toppa mig till nästa tävling och då kör jag hårt igen då mm. eh, sen ska jag ju säga att eh, kosttillskott är väldigt viktigt mm. det, det känner jag är bra liksom, att ha lite olika saker för lederna och för att man ska kunna återhämta sig så snabbt som möjligt. Mm. Är det några speciella grejer du rekommenderar Just nu vad jag använder det är bara lite olika vitaminer. BCAA faktiskt. Och så L-glutamin. Och just nu använder jag också Gainer. Vilket många är emot för att då ökar jag i vikt. Men jag behöver öka i vikt just nu. Ja. Alltså det är det. Sen så kör jag inte så mycket mer än det för tillfället faktiskt. Nej. Eh, vad kommer hända härnäst på klubben? Då? Hur, hur ser framtiden ut? Eh, ja, det är mycket tävlingar. Mm. Det är så, vi kommer att åka upp till Nordic Open. I den första svenska tävlingen. Sen så några av oss åker till USA. Jag åker dit i två veckor för mm. Och eh, Några på klubben kommer vara med i Danish Open också. Och eh, vissa har intresse av Finnish Open. Så vi får se på det. Mm. Hur det ser ut. Så framtiden ser ut att det kommer att vara en hård träning. Mm. Ända fram till VM för att vi har några killar faktiskt från klubben som kommer åka dit då. Mm. Så det är hela det. Bl och sen blandade de... bälten eller? Vi, vilka... Ja det är blandade bälten. Ja. Det, är det. det är mycket blandade bälten som kommer åka ner. Så det kommer vara, det kommer vara roligt helt enkelt för att då kommer de här personerna för första gången också få se hur det är på Andres klubb mm. i Sandeo också. Så får de uppleva det jag upplevde förra året. Ja, det är klart. Så det, det kommer vara skoj faktiskt. Ja. Och, och Sen får vi hit André igen nästa termin. Så det är nice. Ja. Så det är mycket som kommer att hända. Sen har jag några överraskningar för nästa termin jag inte kan ta upp. <laughs> en liten cliffhanger där då? Ja exakt. Ja. Men de som, är, de som bor i Göteborg de borde hålla ett extra ög öppet om de är personer som vill satsa på det här. satsa på YouTube. Så borde de ha några extra ögon faktiskt. Ja, ja. Vi andra som inte bor i Göteborg då? Ja, det är givetvis. Ni får ju hålla ögonen uppe på oss också, vad vi kommer syssla med. För att vi är ju alltid så gästfrivänliga. Liksom. Vi vill ju alltid att folk ska komma och träna med oss. Vi är liksom välkomna alla i liksom, olika tillfällen. Eh, vi säger till exempel om ni skulle åka från er klubb. Mm. Så skulle ni bara behöva säga till oss, liksom, vi kommer dit fyra styckna, kan vi stanna över helgen? Fine, det låter helt bra. Vi måste arrangera få pass så du fixar det. Ja, just så det, det är någonting som jag uppmanar alla klubbar att känner om att de är några stycken när de vill komma över mm. Grymt. vi fixar det. Mm, det måste vi göra liksom. För att jag tycker att det är otroligt viktigt att klubbarna i Sverige måste samarbeta så mycket som möjligt. Det är omöjligt att stänga klubbarna i Sverige till exempel att eh, vi kan inte köra med de här personerna för de tillhör det teamet eller de tillhör det. Eh, varför jag anser det här. Det är bara för att Sverige är ett så litet land. Vi kan inte hålla på med den här typen av konkurrens. Liksom. I Brasilien visst, där är de ju jag vet inte hur många miljoner människor de är men de är betydligt många fler än vad vi är. Mm. Och vi har inte råd att göra det i Sverige om vi vill att våran ljud ska komma framåt. Nej. Givetvis kanske det kan eh, vara lite dålig dålig luft mellan kanske några olika tränare. Det är ju en annan sak men då får ju tränarna ta hand om det där. Mm. Men mellan elever och sånt om man kan på något sätt fixa så att klubbar kan samarbeta så mycket som möjligt runt om i Sverige. Mm. Så hade det varit riktigt grymt. Ja, det är, det är skitkul att komma och rulla med andra som inte var med och rulla med. Det. det ger jättemycket tillbaka. Åh oh, ja, det ger jättemycket. Alltså, jag rekommenderar ju alla personer som vill utvecklas, fast de kanske inte kan tävla så mycket, det är ändå att försöka åka till andra klubbar och sparas. Bara för att du möter olika stilar mm. och du är inte på hemmaplan. Nej. Så att folk vill ju, de vill ju döda dig. <skratt> de vill ju visa att vet vad, det här är min klubb, det här är mitt revir. Mm. Och man kommer alltid till en ny klubb med liksom en nervositet. Det gör man ju definitivt. Oj, vad är det här för människor? Och liksom man är helt ny där. Så att, eh, det tycker jag. Det och att Åker du själv kring någonting och kollar läget? Eller kör du bara mycket i Göteborg? Eh, tyvärr så har jag inte kunnat åka runt så mycket. Men det finns en klubb som jag... Jag har på faktiskt i december och ska dit igen nu i mars. Och jag ska fortsätta ha ett samarbete med att jag hela tiden åker dit. Och det är Prana i Stockholm. Okej. Okay. Och de är en riktigt, riktigt bra klubb. De är precis som oss, eller vi som dem. Eftersom de har funnits länge. De har funnits sedan 2003 om inte helt fel Okej. Okay. Mm. Och de kör väldigt hårt. De kör riktigt bra. Och de är förebild, tycker jag, för klubbar runt om i Sverige. liksom som vill satsa och tävla. Mm. Så de är riktigt, riktigt bra i dem faktiskt. Och tränaren där då. Kenta Hammarsrum är otroligt skicklig. Han analyserar liksom. Alla världens bästa Jutsu fighters. Och ja, det är svårt att beskriva en sån tränare. Alltså för att han är otroligt skicklig på vad han gör. Mm. Det är det. Den klubben. Liksom de välkomnade mig när jag väl var där. och Det uppskattar jag otroligt mycket. Och nu har jag fått chansen liksom att åka dit igen då. Mm. det kommer jag definitivt göra. Hur länge skulle du vara där den här gången? jag vet inte om det blir några dagar eller om det blir kanske någon vecka så det är inte riktigt bestämt än så länge hur länge jag väl kommer stanna Nej. men eh, det kommer vara otroligt givande för de kör ju minst två bi per dag med mm. ja, och så har de även eh, styrkepass eller gympass eller liknande då, mitten på dagen med så att de kör ju tre pass per dag så de, de satsar de satsar väldigt hårt där Kul mm. Mm. Du pratade innan här om att, att du hade rätt stor vinnarskalle ju stämmer det? ja, ja. Det stämmer faktiskt. Ja. Hur, hur gick det när du kör, när du kör TV, spelar du, André? <laughs> ja, just det. Ja, han krossade mig tyvärr. Han gjorde det. Ja, han krossade mig. Jag förstår inte riktigt hur det där gick till. Jag, eh, jag var så glad ändå att jag precis skaffat mig Street Fighter. Jag, jag är ingen Street Fighter-fan från början. Då, va? Men jag krossade allihopa som han spelar mot väldigt snabbt. <laughs> så jag blev hur, hur glad som helst. Jag utmanar ju André liksom. Ja. Och han bara tittade på mig liksom med ett fling. Bara, ah, ja visst, okej, okay, nej men vi, vi kör va. Och jag kunde inte göra någonting. Han var typ perfekt varenda gång. Och han var med med 20-0. Och det tyckte jag inte riktigt om. Men det spelar ingen roll. Det är bara att vi tränar mer nästa gång. Och sen så sa jag att, vet du vad? Du måste ha kört det här i flera år. Och han bara, absolut. Jag har kört det i 20 år. Och, han kör ju online med personer också. Då, va? Det betyder då att han möter sådana här uh, japaner och koreaner som sitter dagarna ut och in och spelar det här spelet. Och han spöade om det här med. Så att jag, jag fick mig världenskock. Först ska han spöra mig på Youtube sen ska han spöra mig på Street Fighter. Och jag bara nej, det här är inte okej. Okay. Nu, nu får vi spela schack eller någonting. Se vem som är bäst på det där. Blir <laughs> det är rematch nu när han kommer i nästa gång och håller? Oh ja, jo ja. Bara för att han vann med där. Det betyder inte att jag har gett upp Utan jag kommer att med det här spelet Visst <laughs> jag tar honom Så enkelt är det, ja, det låter jävligt bra. <laughs> eh, Om man lyssnar på den här podcasten nu Och man känner att, att man är lite sugen på kontakt är, eller så vidare. Ja. Hur, hur går man tillväga för att eh, läsa på om klubben Eller få reda på mer information Om när och hur man kan komma till er Ja man kan ju, man kan ju Börja med att gå in på vår hemsida i och sig. Mm. Det är www.grappling academyse eller så går man in på vår Facebook-sida som är Grappling Academy. Mm. Och man kan ju börja där liksom och skicka ett meddelande till någon av oss då i styrelsen. Eller en intresseanmälan så kommer vi svara. Eller så ändar man mig på Facebook, Paolo Sandsten. Du mm. är den enda i världen så det är inte svårt att hitta mig där. Nej. det, går... det är bara ta kontakt med mig där så det är inga problem. Låter bra. Absolut, absolut. Några slutord slut, uh, till lyssnarna här eller känner du att vi fått med allting? Uh, vi kan gå tillbaka så alltså, det här kan vara min punchline då kanske uh. <laughs> Följ er dröm det är uh. det och uh, tveka inte någonsin utan bara gå och gör det tvivla inte och säg inget mer än det gå och gör det Lite grann som Nike-reklamen Just alltså, do it <laughs> just, just, just do it, det är ju det jag tänker ja, ju. just do it, ja. bara, bara gör det Ja, ah, bara gör det. Ja, ah, men det är sant. Nej, hey, go Nike då. Grappning Academy presentera sig i samband med Nike. Ja, typ. <laughs> da, det är ni och Bonn Jones som blir Nike-sponsare för nu då. Ja, exakt. Ja, det låter gött. Finns <laughs> det Nike i? Det kanske inte gör va? Nej, det tror jag inte. Men äh, vet vad, kanske det är någon från Nike som lyssnar på den podcasten så kanske de kan fixa det. <laughs> men med tanke på hur global den podcasten är så åt sig stora storafrika kan vi säga. Det var synd. Vi får se vad som händer, vilka erbjudanden du kommer få efter det här. Du kommer säkert ja, bara haglig i din Absolut, det kommer bli från Alice Kebab här <gör> <gör> längs. bra reklam. Ja, reklam är bra reklam ja. Men nu tackar så mycket för att du ville vara med dig och Skitkul att snacka med dig. Tack så mycket, Johan. Och som sagt, med sugen på att grapplas i Göteborg så kolla in grapplingen, klär den i Facebook eller bara gör en godisökning så hittar ni säkert där ju. Yes! Bra, tack så mycket Paolo! Grymt, tackar! Ha har det gott, tjena! Visst har du, hej! Hej! Precis som utlovat i den här podcasten så skulle du komma med lite extra godis då och det blir i form av Johan Gustafsson som kommer referera och berätta om några av de senaste tävlingarna som har varit Välkommen Johan! Tackar, ja, tackar, tack. tack så jättemycket! Kul att vara med! Kul, kul att du är med! Ja, självklart, ställer upp! Ja, det är gött att höra! Du ska ju berätta lite kort här nu om de olika tävlingar som har varit och liksom varit som är den senaste eller kanske mest uppmärksamma i de här tävlingarna Ja, jag tänkte dra lite aktualiteter och försöka visa lite trender som sker inom jiu Ja, låt oss höra då, var börjar vi från någonstans? Jag tänkte vi börjar med den tävlingen som ligger oss närmast, det är väl EM Europeans, som är en av de fyra stora tävlingarna i IBJ-världen, vi har ju Europeans, Pan Ams, Worlds och Brasileiros som är de, de fyra stora inom av den internationella bi federationens ramar och regler. Mm. Vad, hände, vad hände i EM då? Jag kan ju säga att Sverige hade ju en rad stora framgångar. Mm. Främst inom framförallt blå till brunbältesklassen kan man se. Det finns ju inga, inga riktiga svartbälten som kan, som kan konkurrera med amerikanerna eller brastarna än så länge okay. Men jag, jag tror jag tror det på väg För om man tittar i blåbältsklassen så har man Max Lindblad som tog Guld i minus, minus 76 kilo mm. Imponerad i stort mm. i alla matcher Så finalen eh, På Youtube som låg upp Han kommer från Prana också Och det som är unikt med den här killen är att han har En, en enorm träningsmoral okay. Han tränar ju galet mycket Som han har förstått Ja ah. 12 000 timmar, tre pass om dagen. Det är ju ja, det är imponerande. Stabil kille, man ord. Ja, ja. Jag, kan ju, jag vill inte sitta och ramla för många namn och sådär. Men så det lätt att man glömmer. Men jag kan säga några som jag var imponerad av. Andreas Gustafsson, lila bält, 88 kilos. Okej. Okay. Och har ett insight-tips. Vi har ju en kille i vår klubb som också är i som är med i landslagsgruppen. Och kom upp och tränade i Stockholm. Och då var Andreas Gustafsson där. och Han sa att han är en av de absolut bästa vi är ju utövande när han någonsin har kört med Så en riktig talang helt enkelt Vilken sen, klubb kommer han ifrån då? Eh, Samurajerna i Jönköping Ja ifrån. kul De har en mm. riktigt, riktigt stabil klubb i Jönköping ja. Faktiskt Och sen om man tittar på damsidan så skörde, skörde vi stora framgångar Maxine Tillin till exempel Som vann Lilla Bälte mm. Och kom tvåa öppna Lilla Bälte Men jag inte minns helt fel och Tori Södersten som också vann Brunbälte, mm. sin viklass Och sen Janne Larsson Som vann Brunbälte öppna Och Tori Vansch efter att de kom två tog Silver i sin egen viklas Så och... jag ser fram emot Klara Klara Tibling också, icke att förglömma Dominerade blåbältesklassen totalt Vann både öppna Och sin viklass hur lätt som helst Och finalen där också, det var riktigt Imponerande öppna, det mm. var Ja, hon, jag tror hon kommer ha stor chans att vinna, öppna och eh, se en i lila bälta också om hon blir det nästa år kanske. Ja. Mer än EM då? Vad har du mer varit för någonting? Jag vill inte släppa EM än känner jag. Nej, okay. Jag vill gärna vilja fokusera lite på <laughs> <laughs> de internationella stjärnorna som har på plats Ja, man gör också. det. För all del. Och eh, framförallt ska jag säga att, att brunbältisk klassen har varit högst intressant det här året. Och det är ju på grund av, av tre individer skulle vill jag säga. Det är ju en vid namn, Kenian Cornelius från Lloyd Irving, som har vunnit i stort sett allt han har ställt upp i. Mm. Och sen har vi ju två bröder från Brasilien. Två flugviktare helt enkelt med bröderna Miao. Just det. Som är, ja, de, är, de är utöver det vanliga. Och, och flög även Gian Grippo in från, från USA också som representerar Team Hans och Gracie Som också har vunnit det mesta inom brumvältet Och nu är ju Paolo Mia och Jan Gripp I samma viklas Och då mycket riktigt som mött som i en jämn final Och den spenderade stort sett i The double guard pull hela matchen Man får tycka vad man vill Om man är två killar sitter ner och sparkar med benen Men det är ju det nya i BI, Att de faktiskt gör Ingen vill riktigt komma på toppen Utan båda vill spendera på backen helt enkelt med rumpan Mm mot mattan Men Paolo vann faktiskt Och både Paolo och Yao Miao Kom ju, -Miao kom ju till finalen Han mötte Kina Cornelius Och Paolo mötte ju Kina Cornelius i semifinalen Vilket gör att Hade han vunnit där mot Kina Det hade varit de två i final, Vilket gjorde att de helt enkelt kunde stänga den Och det är killar som väger 65 minus Och ungefär 60 minus Sådär ja. Är det ja. imponerande? Ja, mycket. Ja. De har även vunnit, några, vunnit över några svartbälter i Abu Dhabi Trials-tävlingar också. Så de är ja. riktigt imponerande. Och Kina gjorde som man alltid gör. Vann sin viklass och han vann upp den här Mycket snack om passeringen? Oerhört mycket. Jag tycker vi väntar lite grann med den passeringen. <laughs> jag håller på den. Ja, vi håller på den. Vi om vi säger så här, om vi säger då? Ja. Kul att han är tillbaka till att börja med. Och ett av de stora... Höjdpunkterna i EM var ju när Alan Finfu från Faison Stockholm, även nu Allstars som han representerade och Checkmate i teamet, lämnade tillbaka sitt svarta bälte fick han en gång som en symbol för att han, när Telleré var tillbaka på banan efter sina, sina problem så skulle han få tillbaka det bältet. Och mycket riktigt så lämnade han tillbaka bältet och gav han plats i finalen. Stiligt. Och, ja. Mycket högklassigt tycker jag. Mm. Var till omskrivet i Gracey Mag och så vidare. Ja, det var imponerande. Ja. Någonting mer ifrån EM där, eller vad känner du? Ja, Kobrinja var på plats också. Just det. Vilket, vilket var trevligt. Och han, han vann ju mot eh, Tankinjo i, i finalen om lättvikten. Och ja, övrigt gick det väl som, som väntat egentligen. Det, det som var kul var att Alexander Trans vann sin, sin viklas i... I den absoluta tungvikten där mot eh, Lionel och tog Wars för att han blev utslagen i öppna också. Det är, det är kul att faktiskt en europe kan prestera på mm. den absolut högsta svartbentensnivån. Verkligen? Så, så är det, det, är riktigt, det är riktigt skojigt Ja. Men ni då Copapodio som faktiskt var innan IM var ju också en intressant här som, som sker i Brasilien och de har ju haft lite olika varianter, de har haft en lättviktsturnering en mm. mellanviktsturnering är Leandro Lo faktiskt båda och han är en av mina favoriter <laughs> han, är, han är komplett ska jag säga uh. Han har en av världens bästa garder och hans passeringsgame är också hans knee slide med andra är också imponerande, men nu slänger de ihop en, en tungviktsturnering för? för de har ut bästa svart och brun bälterna Okay. Och den enda egentligen som han var väl bjuden men som inte kom var ju Ubescha. Okay. Han som faktiskt vann sin vikklass i tungvikten och vann öppna i VM sist och mm. hade ju den här historiska matchen mot Hudolf och Vera. Ja, just det. om som kanske en av världens <laughs> bästa VM-matcher. Ja, det var bra. Ja, det var det var riktigt ja. Så det var han som saknades. Resten av värst lite var där. Ja, vad hände då? Det som var kul var att Kina Cuninus också var inbjuden. Mm. Han är egentligen en... Han eh, kör ju 80-80-kilosklassen. Mm. Men han försökte gå upp en kilo och... På något vis representerade Amerika här och... Och som ett av två brunbälten faktiskt presterade okej. Okay. Han, han vann ju ingen match. Han körde lika mot Lionel som faktiskt kom tvåa i öppna finalen i VM. Så det var ju inte bara det, det var imponerande. Men, mm. men de andra killarna var lite för bra, lite för tunga. Och den som imponerade mig mest var ju Hidolfo Vera. Och han såg riktigt, riktigt bra ut. Han vann relativt enkelt mot Chanji Hibeiro som är också en av världens bästa utövare i alla kategorier. Som inte kom till final. Men det var det vart Leon Higuera och Rudolfo Vera i finalen. Där okay. Rudolfo Vera vann en relativt tät final men ändå inte, ändå inte var hotad någon gång. Mm. Och det speciellt annars på den tävlingen som var uppseringen en veckan eller som gav efterdyningar? Det var ju så lite special events där också att de hade ju en eh, en par-tävling en par också. Hade man ju Tankinho och eh, eh, Derm som hans tjej heter. Mötte ju Lianna och så jag glömde bort namnet på henne som också är svartbälte. Så det var en par-tävling där eh, Tankinho och eh, Derm vann. Där blev ju par tävling, så jag var. Det <laughs> Speciellt? Ja, sen var det ju en Liano Lowe mot Filipp Penn också en supermatch ja. Så jag sparar lite grann på den också Den här också en, en, en av <laughs> höjdpunkterna tycker jag Ja, låter bra EM, Coppa q -mete. Ja, q är en är en favorit tycker jag Det är en ja. liten, Något som man ser fram emot Det kommer ungefär var tredje vecka känns det som Lite för långt mellan gångerna Men det är ju ja, det är Ett kul format Det är ja. ju det är Lloyd Irving som har satt ihop det här Och från början med tanken att de skulle ta in världens bästa brunbält eller på Facebook att folk ville nominera vissa fighters som tyckte var de, var de, bästa, var de bästa brunbälterna och sen mm. skulle de köra en tävling och få möta Kina Cornelius i, i någon form av final. Just det. Men sen blev det ju som en twist att Kina Cornelius var med i i turneringen. Så de mötte varandra i i no limit submission only matcher alltså matcher kan pågå hur länge som helst mm. och de möter varandra både i gi och utan gi, vilket jag tycker är superintressant, för ser man att det, det är lite skillnad ändå. Ja, det är det. Vissa är bättre nogi och vissa bättre med gi men Kina Cornelius har visat att han är, han är, han är bäst bland rummet och att de andra har, ingen, har egentligen inte nå, någon chans. Obesegrad va? I både, med och utan? Ja Inget Inte hotat någon gång som man sett Visst är ju highlights som man har klippt ihop Så man ser ju inte hela matchen och så vidare Nej. Och det är Lloyd Irving som klipper ihop det, Så man kanske inte vill hänga ut Kina Kulini som man kommer i någon dålig situation Men man har ju sett vissa som man inte vet, vet om innan EG Susa till exempel som var lite liten personlig favorit mm. Kimura-mannen som jag kallar det. Han rullar för Kimura och så vidare ja, men ja. Det, finns, det finns många oerhört duktiga killar ja. Som jag tror man kan Som kan klara sig bra i division också Så ja, men det är jag tycker det är ett kul format Och det som jag har hört hittills är väl att han ska slänga upp en till turnering Med brunbälten i divisionen. Ja det verkar som det är ja. och Då hoppas man att han bjuder in Mia och bröderna Det skulle vara, vara kul <laughs> Magiskt Ja, Johnny Grip kommer han säkert också med Så där, ja, det kommer att bli bra Hoppas han släpper dem en lite tätare följd bara Så han får lite bi lite oftare <laughs> för, oss, för oss nördar som inte kan vara utan Ja det är klart Men om vi sammanfattar alltihop då Vad har du bjudit på då? vi har ju Europeans, vilket är fint när det faktiskt där sker, för det fick ju du och jag ta del av lite grann, för André Galva var ju på besök i Europa, mm. så var du på ett oerhört fint läger, Nej mm. som Grappling Academy med, med Paolo som du har precis intervjuat, precis. så hade vi oerhört vackert tycker jag, att. även TDD har jag varit i Sverige också, haft mm. ett läge, så, så det är fint att, de, att många internationella stjärnor faktiskt kommer. Mm. Tycker jag, till Europa och då får man ta del Jättekul. av deras Visdom och kunskap och framförallt träffa dem Och prata med dem och så vidare Bara, Det är ju det är kul, ta lite fotom <laughs> Ja du måste faktiskt göra det Med någon chansen Ja det tycker jag Så. Ja, men sen har vi ju Om vi ska presentera Johans top tre här Tycker du, du ska göra? Trian är Baseball Bat Choke Från, från passering som Hatch tror jag heter, jag vet inte riktigt hur man uttalar hans namn Men han i alla fall från ingenstans i Abu Dhabi Trials i San Diego tror jag det var. Helt enkelt chokade ut Zach Maxwell i en baseball bat choke från, från passeringen. Han ligger på botten och gör en baseball bat choke. Och även Clark Racer chokade ut helt medieslöst med exakt samma choke i matchen efter. Sen visserligen inte finalen sen men... Nej, det, det, det är min topp tre. Baseball bat choke från, från låtsas bli passerad och sen göra choket. Jag tycker det var sjukt imponerande. Ja, det är sjukt. Min topp två Kina Cornelius passering på Paolo Miao i semifinalen öppna. Hans stomp leg drag passering. Och ni som vet vem Miao är vet ju att hans guard blir aldrig passerad. Och Kina var ju tvungen att passera hans guard för att vinna den här matchen. Och så gör han det på det imponerande sättet. Och ja, om man är lika inte BI bi som jag... ...så kan jag tänka mig att runt om i Sverige... ...så övas den passeringen <laughs> in... ...precis nu när vi pratar om det här. Ja, uh -huh. det var min topp två... ...och min topp 1 är... ...Leno passering på... ...Filipe uh, i... Copa supermatchen där. Han ligger under på två poäng... ...han måste passera... ...han sliter hela matchen... ...lyckas inte... ...Filipe lyckas alltid ta upp... gör så att han inte får poäng... ...utan bara får fördelarna... ...och sen är det är tio sekunder kvar lyckas han pressa till sin för att vinna supermatchen. Och man ser att båda två är helt slut efter matchen. Det säger att det är årets match hittills. Vackert. Ja, superimponeraren finns också på Youtube om ni vill kolla på den. Vi kanske kan göra så att vi kan länka upp de här tre din topp lista som klipp Det ja, ja, på On The Maths Facebook-sida så att ni kan kolla på dem där så att ni får se vad Johan snackar om. Ja, det tycker jag. Det är alltid bra som att du bara hör min, hör min röst om. Det, utan man, <laughs> att man får se det också. Ja. Bra. Ja, nu är det dags för oss att köra lite berimbolos i, i 45 minuter här. Va? Ja, det är sju minuter kvar nu så det är dags att köra igång vårt pass. Eh, tack snälla Johan för att du ville vara med och berätta om tävlingarna som har varit. Och eh, vi ser fram emot i nästa topp Ja, tackar för. Tack för att du är med. Ha tack. det så gott. Hej. Tjena. <skratt> Okej. Okay. Det här var allt för den här gången. Podcast nummer två är färdig. Paolo Sandsten berättar om sitt, Johan Gustafsson kör sin topp tre och sammanfattar tävlingarna som har varit. Vi vill även passa på att slå ett slag för 3% märket. Det finns både t-shirts, man kan beställa patchar, de har också gi på gång. Vi har också ett samarbete med Antiviba, ett desinfektionsmedel som gör att mattarna hålls rena, man slipper ring om och en massa andra otrevligheter. Så se till att era klubbar tvättar sina mattor och utrustning med enteviba. Så slipper man massa onödiga uppehåll från sin träning på grund av sjukdomar. Det var allt för den här gången hörni. Hoppas ni gillade det. Prenumerera gärna på podcasten. Sprid gärna via era vänner också att det finns så att fler uppmärksamma det här. Det vore kul om att få så många lyssnare som möjligt. Podcast nummer tre är redan i startgrupperna, Men mer information kommer alldeles snart. Tack allihopa. Ha det så bra. Hej då.